Harmincadik fejezet Az a hír, hogy a szeléni ég nem befolyásolta a Laurenz tevékenységét. Nem tudott gyorsabban dolgozni annál, ahogyan most dolgozott. Ha megpróbálna, hibát követne el. Éppen most, amikor az egész munka legkockázatosabb részéhez érkeztek. Csak annyit tehetett, hogy mindent beleadott, és remélte, hogy megelőzi a lángokat. Az aknába most leeresztett készülék úgy festett, mint valami túlméretezett zsírzó pisztoly. Vagy mint egy óriási torta cső. De ebben a műszerben nem zsír volt, nem is cukorhab, hanem nagy nyomás alatt tartott szerves vegyület. Most folyékony állapotban volt, de nem sokáig marad így. Laurence első problémája az volt, hogyan engedje a folyadékot a kettős fal közé, anélkül, hogy a por kiszökjön. Egy kis szegecselő segítségével hét üreges csavart lőtt a szelénék külső borító lemezébe. Egyet a kitisztított kör közepébe, hatott pedig egyenletesen körbe. A fecskendőt a középső lyukhoz illesztette és megnyomta a ravaszt. és hangzott, ahogy a folyadék átrohant az üreges csavaron, és nyomása apró szelepet nyitott meg a lövedék formájú végén. A főmérnök nagyon gyorsan dolgozva haladt csavarról csavarra, és mindegyikbe azonos töltetet lőtt. A folyadék majdnem egyenletesen terjedt szét a két fal között, méteres, rongyos palacintához hasonlóan. Nem-nem palacinta, inkább felfújt, mert rögtön kibudjant volna, ha kiútna a szelepem. Néhány pillanat múlva elkezdett megkötni a belővelt katalizátor hatására. Lawrence az órájára nézett. Öt perc múlva ez a habkő kemény lesz és olyan porózus, mint a habkő, amelyhez voltaképpen nagyon hasonlított is. A testnek ebbe a részébe több por nem juthat be, ami pedig ott van, az ott ragad. Semmit sem tehetett, hogy megrövidítse azt az öt percet. Az egész terv arra épült, hogy a hab ismert szilárdságúvá merevedjen. Amennyiben időzítése és elhelyezése hibás, vagy a bázis vegyészei követtek el hibát, a szeléné fedézetén levő emberek már is hallottnak tekinthetők. A várakozási időt arra használta föl, hogy szabadá tegye az aknát, és minden műszert felküldjön a felszínre. Hamarosan már csak ő maga volt lent szerszám nélkül puszta kézzel. Ha Morris Spencer becsempészhette volna felvehűvőgépét erre a szűk helyre, és hogy megtehese, hajlandó lett volna bármilyen észszerű szerződést megkötni az ördöggel is, nézői akkor is képtelenek lettek volna kitalálni, Miles lesz Lawrence következő lépése. Még jobban megdöbbentek volna, ha látják, amint lassan leeresztenek valamit az aknába, ami úgy nézett ki, mint egy játékkarika. De nem játék volt. Ez volt az a kulcs, amely a szelénét megnyitja. Szó már az előső, magasban fekvő részbe irányította az utasokat. Ott szorontak valamennyien, idegesen nézték a mennyezetet, és füleltek minden bátorító zajra. Bátorítás, gondolta Pet. Erre lenne most szükség és neki lett volna a legnagyobb szüksége rá, mert csak ő ismerte, ha csak henszín vagy Mackenzie nem sejtette, a fenyegető veszély igazi nagyságát. A tűz magában is elég rossz, megölheti őket, ha betör a kabinba is, de lassan közeleg és küzdhetnek ellene, ha csak rövid ideig is. A robbanással szemben azonban tehetetlenek. Mert a szeléni egy bomba, és a szerkezetet már bekapcsolták. Az akkumulátorokba tárolt energia, amely ellátta árammal a motorját és minden villamos berendezését, könnyen átváltozhat puszta hővé, de nem robbanhat fel. Sajnos nem ez a helyzet a folyékony oxigén tartályokkal. Valószínűleg még mindig sok-sok liter van bennük ebből a félelmetesen hideg, erőteljesen reaktív elemből. Ha az egyre emelkedő hő feltépi a tartályokat, egyszerre áll be fizikai és kémiai robbanás. Igaz, hogy csak kicsi, talán 100 kg téentének felel meg, de ahhoz éppen elég, hogy a a darabokra törjén. Pet nem látta értelmét, hogy említést tegyen erről Hens aki máris a barikád építésen fáradozott. Üléseket csavaroztak ki a kabin első soraiból és a leghátsó sor és a mosdóajtó közé gyömöszölték őket. Úgy tűnt, mintha az űrparancsnok inkább támadásra számítanak, mint tűzre, és így is volt. A tűz természete folytán esetleg nem terjedt túl az akkumulátor fülkén, de abban a pillanatban, amikor a megrepedezett és felholyagosodott fal enged, bezúdul a por. Amíg ön ezzel foglalkozik, szólt Pet, én beosztom az utasokat, nem szabad, hogy mind a húsz egyszerre akarjon kijutni. Ez olyan rémületes kilátás volt, hogy minden áron el kellett kerülni. De nagyon nehéz elkerülni a pánikot, még ebben a fegyelmezett közösségben is, ha egyetlen szűk alagút jelenti a menekülést a gyorsan közelgő halál elől. A kabin elejére ment, a földön ez olyan lett volna, mintha egy meredek dombra mászik fel, itt azonban a 30 fokos lejtő alig észrevehető. vehető. Végig nézett az előtte felsorakozott idegen arcokon. Nagyon kint leszünk, amikor a mennyezet megnyílik, egy kötél rád dobnak le. Először a hölgyek indulnak, aztán a férfiak. Mindenki ABC sorrendben. Gondoljanak arra, milyen keveset nyomnak itt, és ne lábbal menjenek, hanem kapaszkodjanak, amilyen gyorsan csak tudnak. De nem ászanak rá az előlhaladóra. Csak néhány másodpercbe fog telni, amíg felérnek. Sue, kérem állítsa sorba az embereket. Herding, Brian, Johansson, Barrett, szeretném, ha önök kéznél lennének, mint eddig. Lehet, hogy szükség lesz a segítségükre. Nem fejezte be a mondatot. Robbanás hal folytott hangja hallatszott a kabin hátuljából. Semmi látványos dolog, egy papírzacskó durranása nagyobb zajjal járt volna. De azt jelentette, hogy a fal bedőlt. Míg a mennyezet sajnos még érintetlen volt. A tető másik oldalán Laurence ráhelyezte a karikát az üveggyapotra, és neki állt rögzíteni, gyorsan száradó cementtel. A gyűrű majdnem olyan széles volt, mint a kis kút, amelyben kuporgott. Bár teljesen biztonságos volt a kezelése, rendkívül óvatosan bánt vele. Sohasem barátkozott meg teljesen a robbanóanyagokkal. Ez a gyűrű alakú robbanóanyag teljesen megszokott fajtájú volt, semmi műszaki problémát nem jelentett. Tiszta munkát végez pontosan a kívánt szélességben és mélységben, és ezred másodpercnyi idő alatt csinálja meg azt, ami villanyfűrészel újabb negyed órát jelentene. Először Laurens azt akart használni, most azonban nagyon örült, hogy másképp határozott. Nagyon valószínűtlennek tűnt, hogy még egy negyed órája lenne. Hogy ez mennyire igaz volt, megtudta, miközben még mindig arra várt, hogy a hab teljesen megszilárduljon. A tűz áttört a kabinba, üvöltötte egy hang felülről. Laurens az órájára nézette. Egy pillanatig úgy látszott, mintha másodperc mutató állna, de ezt az illúziót már sokszor tapasztalta életében. Az óra nem állt meg, csak az idő nem múlt olyan gyorsan, ahogyan szerette volna. Idáig túl gyorsan telt. Most persze orromlábakon járt. Még harminc másodperc, és a habnak kőkeménynek kell lennie. De sokkal jobb, ha egy kicsit tovább hagyja, mintha megkockáztatja a robbantást, amikor még képlékeny. Mászni kezdett felfelé a kötélét rám, nélkül maga után húzva a vékony gyújtó zsinórokat. Időzítése tökéletes volt. Amikor az aknából kijött, széthajtotta a drótokat, amelyeket a biztonság kedvéért összekötött, és a gyújtószerkezethez kapcsolta őket. Már csak tíz másodperc volt hátra. – Mondják meg nekik, hogy visszaszámolunk tíztől! – mondta. Miközben lerohant a lejtőn, hogy segítsen az űrparancsnoknak, bárhogy miben fogalma sem volt, hallotta, hogy Sue nyugodt hangon szólítja a nőket. – Miss Morley, Mrs Schuster – Mrs. Williams. Milyen vicces is volt, hogy Miss Morley megint az első, az ABC jó voltából. Alig ha morgott most, hogy már megint hogyan bánnak vele. És ekkor egy második, és egy sokkal komorabb gondolat villant át Pat agyán. Mi lesz, ha Mrs. Schuster beszorul az alagúdba, és eltorja a kiutat? Nos, alig lehet utolsónak hagyni, de bizonyára rendbe fog följutni, mert az alagút kialakításában méretei döntő szerepet játszottak, Azóta pedig több kilót veszített súlyából. Első pillantásra úgy látszott, hogy a mosdó külső fala még tart. Valóban az egyetlen jele annak, hogy valami történt, az a vékony füstsík volt, amely az ajtóvasolások mellett kanyargott. Pet egy pillanatra megkönnyebbült. Talán még fél órába is beletelik, amíg a tűz átégeti a kettős üveggyapotot. GPS-en tovább lépkedett, mielőtt tudata megszólalt volna. Mi ez? Lenézett. Bár szeme már megszokta a homályos vészfényt, beletelt egy kis időbe, míg rádöbbent, hogy kísérteti a -e szürke áradatömlik át az eltorlaszolt ajtó alatt, és hogy a panelek már is befelé görbülnek a több tonna pornyomására. Perceken belül beszakadhatnak, de ha ki is tartanak, az sem változtat a dolgom. Ez a csendes, baljóslatú dagály már a bokája fölé emelkedett. Nem próbált megmozdulni sem az űrparancsnokhoz szólni, aki hasonlóképpen mozdulatlanul állt néhány centiméterrel odább. Életében először, és most már minden bizonnyal utoljára mindent elborító gyűlöletet érzett. Ebben a percben, amikor milliónyi száraz és finom tapadó csáp simult meztelen lábához, úgy érezte, mintha a szomjúság tengere értelemmel bíró gonosz lény lenne, amely úgy játszik velük, mint macska az egérrel. Minden egyes alkalommal azt hittük, gondolta, hogy megbírkoztunk a veszéllyel, s rögtön újabb csapdát készített elő nekünk. De most már ráunt erre a játszadozásra. Már nem szórakoztatjuk eléggé. Talán Ridlinek mégis igaza volt. A légvezetékből himbálózó hangszóró ébresztette fel fatalista lázámából. Készen vagyunk, menjenek a busz végébe, és takarják el az arcukat! Visszaszámolunk tíztől! – től Tíz! Már a végében vagyunk, gondolta Pet. Ennyi időre nincs is szükség. Lehet, hogy nincs is már ennyi időnk. Kilenc. Fogadni merek, hogy nem fog menni. A tenger nem fog olyan hagyni. Nyolc. Azért kár ezért a sok erőfeszítésért. Rengeteg ember dolgozott, majdnem beleszakadt, hogy segítsen rajtunk. Megérdemelték volna, hogy több szerencsével járjanak. Hét. Ettől úgy tartják szerencsés szám. Talán mégis sikerül. Esetleg néhányunknak. Hat. Tegyünk úgy, mintha sikerülne. Most már mindegy. Tegyük fel, hogy 15 másodperc alatt fölérnek. Öt. Persze, újra kell engedniük a létrát. Valószínűleg felhúzzák a biztonság kedvéért. 4. És feltéve, hogy mindegyik felér 3 másodperc alatt, nem, mondjuk inkább 5 másodpercet. Három. Az annyi, mint 22x5, ami egyszer, ha-ha, már számol, és elfelejtettem. Kettő. Mondjuk száz és néhány másodperc, majdnem két perc, még mindig rengeteg idő ahhoz, hogy azok a tartályok a mennybe röpítsenek minket. Egy! Egy! És még az alszomat se akartam el. Talán le kéne feküdnöm még akkor is, ha le kell nyernem ezt a mocskos rohadt port. Hirtelen éles recsenés hangzott fel, kis légáramlott, eznyi volt az egész. Csalódást keltően egyszerű volt, de a tűzszerészek értették a dolgokat, ami a szakmájukat tekintve nagyon is kívánatos. A tölteterejét pontosan kiszámították és koncentrálták. Alig volt annyi többletereje, hogy felborzolja a port, amely a kabinpatlójának már majdnem a felét elborította. Úgy tűnt megállt az idő. Egy örökké nem történt semmi. Aztán lassan gyönyörűséges csoda történt, a váratlansága miatt lélegzett elállító, holott annyira nyilvánvaló, ha az ember végig gondolja, Ragyogó fénygyűrű jelent meg a mennyezet sététverős árnyai között. Egyre vastagabb és fényesebb lett, aztán hirtelen teljes, tökéletes körré tágult, amint a tetődarab leesett. A bezúduló fény egyetlen, húsz méterrel feljebb lévő nyílásból jött, de azoknak, akik órákon át nem láttak egyebet, mint homályos vörösséget, minden nap felkelténél gyönyörűbb volt. A létre majdnem egy időbe ért le a kör részével. Miss Morley, aki kis tart helyzetben várakozott, egy szempillantás alatt eltűnt. Amikor Mrs. Schuster követte, kisé lassabban és így is olyan sebességgel, hogy senki se panaszkodhatott rá, mintha napfogyatkozás állt volna be. Csak néhány bágyat sugár szűrődött le, mintha a hajna rövid pillantását újra a homályos éjszaka váltotta volna fel. Most a férfiak indulnak, először Baldur, aki bizonyára áldotta a sorsot, mely az ABC elejére helyezte. Már csak tucatnyian maradtak a kabinban, mikor az eltorlaszolt ajtó végül is leszakadt sarokvasairól, és a bezárt lavina előtört. Az első petet akkor kapta el, mikor félúton volt felfelé a lejtőn. Bármilyen könnyű és megfoghatatlan volt is, mintha enyven kellett volna átgázolnia. Szerencsére a nedvesség és a nehéz levegő lelassította némi kép, különben fullasztó felhőkkel töltötte volna meg a fülkét. Pet üszögött, köhögött, és félig megvakult, de még tudott lélegezni. A ködös homályban hallotta, amint szú számol. 15, 16, 17, 18, 19, miközben az utasokat a biztonság felé tuszkolta. Pett azt akarta, hogy a többi nővel együtt menjen fel, de még mindig lent volt. Őrizte a nyájat. Még most is, amikor derékig elmerült és kétségbe küzdött a tapadós homokkal, olyan nagy szerelmet érzett Szú iránt, hogy majd megpattant a szíve. Most már nem kételkedett. Az igazi szerelem a vágy és a gyöngétség tökéletes egyensúlya. Az első már régóta megvolt, most a második érkezettel. Húsz. Maga jön gyorsan? Ördögött, sziszent rá az. Indulás föl! Pet nem látta, mi történt, még mindig elvakította a por és a sötétség, de kitalálta, hogy Hensztin egyszerűen átdobta szúta tetőn. Sem a kor, sem az űrben eltöltött évek nem fosztották meg földi erejétől. Ott van, Pet! Én a létre ne várjon! Jövök! Könnyebb volt mondani, mint megtenni. Úgy érezte, mintha millió lágy, de eltökét újragadná meg és húzná vissza. Elkapta az egyik üléstámlát, amely már majdnem eltűnt a porban, és a hivogató fény felé húzta magát. Valami az arcába csapódott. Ösztönösen odanyúlt, hogy félrelökje, amikor észrevette, hogy a kötél létre vége. Teljes erővel ráakaszkodott, és a szomjúság tengere lassan, monakodva elengedte szorításából. Mielőtt belépett az aknába, még utoljára eléje villant a kabint. Az egész hátsó rész elmerült már a csúszómászó szürke árban, amely kétszeresen fenyegetőnek tűnt, annyira mértanilag tökéletes egyenletesség emelkedett, egyetlen gyűrődés sem ráncolta össze a felszínét. Egy méterrel odébb, errepet, egész életébe emlékezni fog, magányos papírpohár úszott az áradaton, mint egy játékcsónak a békés tavon. Néhány perc múlva a mennyezetig emelkedik és elsüllyed, de egyelőre bátran szembeszállt a porral. Ugyanígy dacoltak a vészlámpák. Még napokig fognak világítani, bár teljes sötétség zárja körül őket. Olyan gyorsan kúszott, ahogy csak ízmai engedték, de nem tudta utolérni az űrparancsnokot. Hirtelen fényözön vágott befelülről. Henszti most lépett ki a nyílásból, és Pet önkéntelenül lenézett, hogy védje a szemét a ragyogástól. A por gyorsan emelkedett mögötte, még mindig simán, nyugodtan és kérlelhetetlenül. Átmászott a keszön alacsony párkányán, és egy fantasztikusan túlzsúfolt igluban találta magát. Körülötte utastársai a kimerültség és zihátság különféle fokain. Négy űruhás alak vette kezelésbe őket, és egy űrruha nélküli, akiről kitalálta, hogy Laurence főmérnök. Milyen furcsa új arcot látni ennyi nap után? Mindenki kint van, kérdezte Lawrence izgatottan. Igen, mondta Pet, én vagyok az utolsó, majd hozzátette. Remélem. Mert ráeszmélt, hogy a sötétségben és zűzavarban valaki ott is maradhatott. Például Ridley, aki úgy döntött, nem vállalja azt, ami Új-Zélandban vár rá. De nem, itt volt a többiekkel együtt. Pet éppen elkezdte számolni a fejeket, amikor a műanyagpadló hirtelen ugrott egyet, és a nyitott kútból a port tökéletes oszlopban lövelt ki. Elérte a mennyezetet, visszacsapódott és szétosztott, mielőtt bárki megmoconhatott volna. – Hát ez mi az ördög volt? – döbbent meg Laurence. – A folyékony oxigén tartályunk, feleltepet. Jó öreg volt, éppen elég sokat kibírt. És a szeléni kapitánya rémülten érezte, hogy kitör belőle a sírás.